як слід відзначити вдалу угоду. І по-третє, наголосила вона, незрозуміло, навіщо влаштовувати зустріч із майбутнім кредитором на дачі. Жанна відкрила машину і сіла за керму. Може, хтось і погодився позичити йому на обладнання, але ж тільки божевільний потягнув Би такі гроші у якусь халупу за містом. Вона завела БМВ, проте не рушила. Нормальна людина запросила б Ясика до себе в офіс чи додому, в крайньому разі до ресторану, і там передала б йому гроші. «Страхіття підозрюваних усе більше», – докинула Ольга. Жанна розгубленно потягнулася до сигарети. До того ж, ще вчора шукала 50 штук, а сьогодні втричі більше. І жодних зачіпок. Але в нас є фотографія Марини. Вважаєш, можна знайти людину по самій фоці? Жанна скептично гмикнула. Звісно, може пощастити, і хтось із знайомих її впізнає. Але і тоді не стане легше. Вся ця історія з Мариною може бути лише казочкою для нас, бо такі світи, як Славко і Катя з братиком, завжди знайдуть спільну мову. «Слухай», – раптом пожвавішала Жанна, «якщо всі торочать, що Ясик нікому не довіряв, то що він мав зробити з тими доларами? Якщо Віктор йому все-таки сплатив зауважила Ольга. «Ну, звісно», – відмахнулася подруга. «Але ти не відповіла?» «Не знаю». Ольга відчинила дверцята, провітрюючи салон від диму. «Може, заховав?» «Як ж про те?» Жена підпалила нову сигарету. «А що, як наш чоловік заховав гроші і не збирався комусь розповідати про схованку?» «Тоді чому б йому не заховати їх десь на дачі?» – саркастично запитала Ольга. «Розумниця», – зраділа Жанна, – «нормальна людина потягнула б бабки додому, а хіба дача не була для Ясика другим домом? Може, наші долари лежать собі у схованці і чекають, поки ми їх знайдемо? Треба їхати на дачу». Но завтра і післязавтра я не можу», – попередила Ольга, – «працюю». Жанна невдоволено скривилася. «Добре, завтра я знайду, чим зайнятися, але надалі попроси, щоб тебе підмінили. Скажи, що захворіла, візьми зрештою відпустку. Я сама за двох не впоруюсь. Тим більше, якщо нам пощастить, тобі навряд чи захочеться далі працювати продавцем у крамниці». Поїздка на дачу виявилася марною. Ні грошей, ні документів, які допомогли б їх знайти там, не виявилося. Тепер усі троє, стомлені і зневірені, сиділи вдома в Ілони. Господиня варила каву, Жанна байдуже роззиралася навколо, а Оля машинально гортала червоний альбом зі здоровезним Золотим написом мої перші кроки. Вона не могла не забрати з дачі цю пам'ять про Ясика. Свого часу Олена мама теж заповнювала для неї такий альбом «Щоденник», куди підклеювали перші зрізані коси і перші фотокартки своєї дитини. Від зображень щасливого щокастого малюка Олі стало сумно. Вона не могла збагнути, як інші можуть не поділяти її почуттів. Останнім в альбомі було сімейне фото, дворічний ясик з батьками і Ілоною, а далі йшли порожні сторінки. Аж раптом колонки цифр із короткими написами до кожної, виведені хитким почерком її покійного чоловіка. А це що таке? Жанна Рвучко вихопила альбом з рук. Дай мені. Так. 15.03 200 баксів позичив Максу. 26.03 від Віктора відсотки за березень.